Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 9.2 Забрав хлопчика з нашого світу. Мерри Джек. Утік з ним до цього світу. Заховав у якомусь безпечному місці. Як павук ховає свою здобич. Живого? мертвого. Думаю, живого. Не знаю чому. Можливо, це просто те, у що я хочу вірити. Залишив його. Тоді пішов туди, де заховав Ірму. Взяв її ступню та приніс мені. Проніс її через цей світ, а тоді перестрибнув назад. У мій світ, щоб залишити на моєму ганку. Можливо, він загубив кепку дорогою. Можливо, вона впала з його голови. Джек так не вважає. Джек вважає, що цей клятий мудак – це падло, яке стрибає з одного світу в інший. Залишило кепку навмисно. Знаючи, що коли Джек ітиме цією дорогою – то знайде її. Джек притискає картуз до грудей, як у в Мілер-парк, які висловлюють повагу до прапора під час виконання національного гімну, заплющує очі і зосереджується. Це навіть легше, ніж він очікував. Є речі, які ніколи не забуваються. Як чистити апельсин, як кататися на велосипеді, як зробити сальто вперед і назад між світами. Такому, як ти, аж ніяк не потрібно дешевого вина. Він чує з голосу свого давнього друга Спіді Паркера, що той ледь не засміявся. Замить він чує сигнал зустрічного автомобіля, поступається назад і розплющує очі. Бачить, що це асфальтова дорога, Норвей-Велі-Роута, але... Лунає сигнал, і миттєво старий брудний форт із шумом пролітає повз Джека, ледь не зачепивши його ніс дзеркалом заднього огляду з боку пасажирського сидіння. Тепле повітря вже вкотре наповнюється хоча й слабким, проти різким запахом вуглеводів, який укриває Джекові щоки та брови, і супроводжується дитячим обурливим голосом. Чорт, зійди з дороги, козел! Випускник якого задрипаного бичачого коледжу назвав мене козлом, каже Джек, голосом свого кращого друга Річарда Раціонального. До того ж, він додає пишномовне бе, його серце важко стукає. Боже, він перестрибнув і ледь не опинився під колесами цього авто. Будь ласка, Джеку, не говори, дурниць, каже Річард. Тобі все це наснилося. Джек знає краще. Хоча він і дивиться навколо себе зі здивуванням, його серце зовсім не здивоване, ані трохи. По-перше, у нього досі є кепка, кепка Тая Маршала з логотипом Брюерс. По-друге, міст через річку Тамарак саме за наступним пагорбом. В іншому світі, світі зі стрибаючими кроликами, він пройшов приблизно милю. У цьому він пройшов щонайменше чотири. Усе так, як було колись, думає він, так само, як було тоді, коли він був шестирічним хлопчиком, і йому здавалося, що люди живуть лише в Каліфорнії і більше ніде. Але це неправильно. Якось неправильно. Джек стоїть на узбіччі асфальтової дороги, яка була ґрунтовою лише кілька секунд тому. Стоїть, втупивши очі в бейсбольну кепку Тая Маршала, намагаючись зрозуміти, що і як саме не так. Розуміючи, що в нього нічого не вийде, номер не пройде. Усе це було давним-давно. І до того ж він із 13 років намагався заховати дивні спогади свого дитинства. Іншими словами, більшу частину свого життя. Так не буває, що людина тривалий час забувала, а тоді просто клацнула пальцями і згадала. Джек клацає пальцями. Каже вже теплішому літньому ранку. «Що було, коли мені було шість?» І дає відповідь на своє запитання. «Коли Джекі було шість, татко грав на Сурмі». «Що це означає?» «Не татко, – каже раптом Джек, – не мій татко, Декстер Гордон». Мелодія називалась «Татко грає на Сурмі». Чи то альбом, платівка, він стоїть там самим, помотавши головою і додає. «Грай, татко, грає, татко грає на Сурмі!» І раптом усе повертається. Декстер Гордон грає на високоякісній звуковій апаратурі. Джекі Сойер за диваном бавиться іграшковим лондонським таксі. Воно було важким, тому здавалося реальнішим, ніж просто іграшковим. Його батько і батько Річарда розмовляють. Філ Сойер і Морган Слоуд. «Ти тільки уяви, яким цей хлопець був би там», – каже дядечко Морган. Тоді вперше Джек Соєр почув про території. Коли Джеку було шість, він познайомився зі словом, а коли Джекі було дванадцять, він уже фактично був там, каже він. Смішно, ревесен Моргана, надзвичайно бе. смішно. А зараз ти розповідатимеш мені, що там у небі були люди. Але перш ніж Джек починає розповідати у явному варіанту свого давнього друга це чи щось інше. Під'їжджає ще одне авто. Воно зупиняється. Підозріливо дивиться з вікна водія. Джеку здається, що це її звичний вираз обличчя, і він, по суті, нічого не означає. Елвена Мортон, покоївка Генрі Лайдена. «Що ви в біса тут робите, Джеку Сойер?» – запитує вона. Він усміхається до неї. «Не дуже добре спав, місіс Мортон. Вирішив трохи прогулятись, щоб провітрити голову». «Ви завжди блукаєте росою і туманом, коли хочете провітрити голову?» – запитує вона, опустивши погляд на його мокрі до колін, а то й вище джинси. «Допомагає?» «Думаю, я заблукав у своїх власних думках», – каже він. «Гадаю, так і є», – каже вона. «Сідайте, я підвезу вас майже до самого дому, якщо, звичайно, вам більше не треба провітрювати голову». Джек вимушений усміхнутись. «Вона така добра» нагадує йому про його покійну матір. Коли нетерплячий син запитував її, що і коли вони їстимуть на обід, Лілі Кавано-Сойер полюбляла казати. «Смажений пук із цибулею, вітряний пудинг і повітряний соус на десерт. Приходь, будемо їсти, о, пів на... «Думаю, моя голова вже провітрилась навіть більше, ніж я очікував», каже він, і обходить спереду стару коричневу Тойоту Місіс Мортон. На пасажирському сидінні коричнева сумка, з якої стирчить зелень. Джек відсуває її поближче до середини, а тоді сідає. «Я не знаю, чи подає Бог тому, хто рано встає», – каже вона, їдучи далі. «Але те, що він допомагає першому покупцю купити найкращу зелень у Ройс, то це вже точно. Мені подобається приїздити туди швидше за ледерів». «Ледерів, місіс Мортон?» Вона по-своєму підозріливо посміхається, очі дивляться вбік, правий кутик її рота вигнувся вниз, мов, відчувши щось кисле. Займають місто за прилавком для ланчу і говорять «Рибак це, рибак те». Хто ним може бути, яким він може бути, швед чи поляк чи ірландець? І звичайно, що вони зроблять йому, якщо впіймають, і що його вже давно впіймали би, якби справу вів хтось інший, а не цей тупоголовий вайло... Дейл Гілбертсон. Таке вони кажуть. Легко говорити, коли ти вклав свій зад на один зі стільців Роя Содерхольма з чашкою кави в одній руці та пончиком у другій. Це моя особиста думка. Звичайно ж, половина з них отримують допомогу з безробіття, але ж вони не будуть про це говорити. Мій батько завжди казав, «Покажи мені того, хто не хоче косити траву в липні, і я покажу тобі людину, яка не береться ані за холодну воду увесь рік». Джек зручно влаштовується на сидінні, колінами впершись у панель і спостерігає, як летить дорога. Скоро він повернеться додому. Його штани починають сохнути, і він почувається надиво спокійно. Елвена Мортон йому подобається через те, що з нею не доводиться перейматись тим, щоб підтримувати розмову, вона про все подбає сама. Він знову згадав про матір. Про дуже балакучих, таких, як дядько Морган, вона зазвичай казала. Що їхній клятий язик підвішений і надрізаний з обох боків. Він ледь посміхається, недбало підводить руку, щоб приховати посмішку від місіс М. Якщо вона запитає його, чому він сміється, що він їй скаже? Що він щойно подумав, що в неї підвішений язик? Також цікаво, як думки і спогади знову повертаються. Чи не він ще вчора хотів зателефонувати матері, забувши, що вона померла? Здається, не це було в іншому житті. Одному лише Богу відомо, що він уже не той чоловік, який сьогодні вранці втомлено звісив ноги з ліжка з почуттям, що не назвеш інакше, як приреченість. Він останнє був такий сповнений енергії тоді, як... Ну, тоді, коли Дейлу вперше віз його цією ж дорогою, щоб показати чудову місцину, котра раніше належала Дейловому батькові. Елвена Мортон тим часом їде далі. Хоча я також визнаю, що користуюсь будь-яким приводом, щоб вийти з дому, коли він розпочинає свого навіженого монголоїда. Навіженим монголоїдом вона називає вісконсинського щура Генрі. Джек киває з розумінням. Не знаючи, що, за кілька годин він зустрінеться з хлопцем на прізвисько «Навіжений Угорець». У житті трапляються збіги. Щоразу, коли він рано вранці вирішує записувати навіженого монголоїда, я йому кажу, «Генрі, навіть якщо вам так потрібно кричати, говорити жахливі речі, вмикати музику у виконанні молокососів, котрих узагалі не можна допускати до туби чи залишати наодинці з увімкненою електричною гітарою», то навіщо це робити зранку, щоб псувати собі весь день? І це справді так. Після чотирьох разів із п'яти, як він перетворюється на цього навіженого монголоїда, він увесь день лежить у ліжку, приклавши лід до своєї бідолашної голови. До того ж не бере ані шматочка в рот у ці дні. Залишена мною вечеря, я завжди залишаю йому вечерю в одному і тому ж місці в холодильнику, за винятком, коли він каже, що хоче щось приготувати сам. Здебільшого, він навіть не торкається її, а навіть якщо її там немає, то, я думаю, він просто згортає її до утилізатора відходів. Джек мугикає. Це все, що від нього вимагається. Її слова лються через край, а він тим часом думає, як покладе кросівку до мішечка, узявши її кримінальними щіпцями. І відвезе до відділку поліції, тим самим розпочавши ланцюг речових доказів. Він міркує, що йому потрібно переконатися, чи немає чогось іще в коробці з-під взуття, і оглянути обгортковий папір. Він також хоче перевірити обгортки пакуночків від цукру. Можливо, на них надруковано назву ресторану під зображенням пташок. Це мало ймовірно, але... А він каже мені, «Місіс М, я не можу нічого із цим вдіяти. Інколи я просто прокидаюся щуром. Хоча мені й доводиться потім дорого за це платити, проте це така насолода бути в цьому образі. Безмежна насолода». Я запитую в нього, яка може бути насолода від музики, якщо вона про дітей, які хочуть убити своїх батьків, їсти ембріони, займатися сексом із тваринами і таке інше. Я запитала його, бо одна пісня саме про це і була, Джеку. Я чула це ясно, як білий день. А він каже, опа, почалось. Вони вже фактично доїхали до під'їзної дороги, що веде до будинку Генрі. За чверть милі видно дах Джекового дому. Його пікап мирно виблискує на під'їзній доріжці. Йому не видно Ганку і тим більше не видно того жахіття, що лежить там на дошках, чекаючи, що хтось його прибере. Прибере заради честі. «Я б могла вас підвезти ближче, – каже вона, – і чому я так не зробила?» Джек згадує про кросівку і запах гнилої копченої ковбаси, що ширився навколо, посміхається, хитає головою та швидко відчиняє двері для пасажира. «Думаю, мені ще треба трохи подумати, – каже він. Вона дивиться на нього, з тим самим виразом підозри, який приховує в собі, як здається Джеку, любов. Вона знає, що Джек прикрасив життя Генрі Лайдена, – і вірить, що цього достатньо, щоб вона полюбила його. Принаймні, йому хочеться так думати. Йому спадає на думку, що вона нічого не сказала з приводу бейсбольної кепки в його руках. Але чого б це їй щось говорити? У цій місцевості кожен чоловік має щонайменше чотири таких. Він прямує дорогою, волосся спадає. Дні, коли він стригся в Чес-Чес на Родеодрайв, давно проминули. Це кулі кантрі, і коли він вирішує постригтися, то йде до старого герба рупера на Чейс-стрит, поруч зі спілкою ветеранів. Він йде незграбно, роблячи великі кроки, як хлопчик. Місіс Мортон висувається з вікна і кричить йому вслід. «Зніміть ці джинси, Джекко, одразу ж як прийдете додому. Не чекайте, доки вони висохнуть на вас, це може стати причиною артрито». Він підводить руку, не обертаючись кричить у відповідь. «Гаразд!» Через п'ять хвилин він знову йде вздовж своєї під'їзної алеї. Нехай лише на деякий час, проте страх і пригнічення залишили його. Збудження теж, що безумовно полегшує ситуацію. Найгірше для копісмена – це братися за розслідування в збудженому стані. Побачивши на ганку коробку, обгортковий папір і надміру популярну кросівку, Джек Подумки повертається до слів місіс Мортон – коли вона цитувала великого мудреця Генрі Лайдена. «Я не можу нічого з цим вдіяти. Інколи я просто прокидаюсь щуром. Хоча мені й доводиться потім дорого за це платити, проте це таке насолода – бути в цьому образі. Безмежна насолода!» «Безмежна насолода!» Джек теж відчував таке час від часу, коли був детективом. Інколи під час дослідження місця злочину, але частіше при допиті свідка який знав більше, ніж хотів казати. Але Джек Сойер майже завжди здогадувався про це. Відчував це. Він припускає, що Теслі відчувають те саме, коли в них особливо добре виходить теслярська робота, скульптори, коли їм добре вдається ніс чи підборіддя, архітектори, коли бачать, що лінії на їхніх кресленнях прокладені правильно. Єдина проблема – хтось у Френчлендінгу – Можливо, і з окружних міст, проте Джек припускає, що з Френчлендінгу відчуває те ж саме, убиваючи дітей і з'їдаючи частини їхніх тіл. Хтось у Френчлендінгу дедалі частіше прокидається рибаком. Джек заходить до будинку через чорний хід. Зупиняється на кухні, щоб узяти великий мішечок, кілька торбинок для сміття, совок і віник. Він відчиняє льодогенератор і висипає приблизно половину кубиків у один із пластикових мішечків, оскільки Джек Сойер розуміє, що ступня бідної Ірми Френо досягла вже максимальної стадії розкладання. Він пірнає у свій кабінет, хапає там жовтий блокнот, чорний маркер, кулькову ручку. У вітальні він дістає коротші щіпці і одразу ж повертається на ганок. Джек Сойер уже не приховує свою таємничу особистість. «Яко пісмен, — думає він, посміхаючись, — захисник американського способу життя, друг покалічених, кульгавих і мертвих. Тоді, коли він дивиться на кросівку, оповиту жалюгідною маленькою хмаркою смуроду, він відчуває величезну таємничість, яку ми відчували, коли вперше набрели на Ірму під уламками занедбаного ресторану. Він поставиться до решток Ірми з честю, Наскільки це лишень можливо, як і ми поставилися з честю до самої дитини. Він думає про ростини, на яких він був присутній, про всю важливість, яка приховується за брутальними жартами про м'ясну лавку. «Ірмо, це ти?» – запитує він спокійно. «Якщо так, то допоможи мені. Поговори зі мною. Настав час, коли мертві мають допомогти живим». Джек мимовільно цілує свої пальці і здмухує поцілунок униз до кросівки. Він думає, я б убив ту людину чи нелюда, хто зробив це. Підвісив би його, щоб він кричав, аж доки не навалить у штани. Щоб він поринув у сморід своїх власних нечистот. Але такі думки не зовсім гідні, тож він їх проганяє. Перша торбинка для кросівки із рештками ступні всередині. Бере щіпцями, щільно зав'язує, записує маркером дату на мішечку. Описує кульковою ручкою в блокноті характерні ознаки речового доказу. Кладе в торбинку для сміття з льодом. Друга – для кепки. Щипців тут не треба, він уже взяв її рукою. Кладе її в торбинку, щільно зав'язує. занотовує маркером дату, описує характерні ознаки в блокноті. Третя торбинка для коричневого обгорткового паперу. Він тримає його якусь мить щипцями, обстежує фальшиві марки з птахами. Виготовлено доміно надруковано під кожною картинкою і це все. Ані назви ресторану, ані чогось такого. У торбинку щільно зав'язує, занотовує маркером дату, описує характерні ознаки. Він змітає пір'я і кладе його в четвертий мішечок. Ще пір'я є, є в коробці. Він піднімає коробку щипцями, висипає пір'я на совок, раптом відчуває різкий удар у грудях. Здалося неначе з лівого боку в грудній кліці товче кулак. На дні коробки щось написано. Тим же маркером, шарпі, що й було написано безглузді листи. Той, хто це писав, знав, кому він писав. Не фізичному, наявному Джеку Сойру, адже в такому разі рибак, поза сумнівами, назвав би його Голлівудом. Це повідомлення адресовано внутрішньому Джеку Голлівуду Сойру і дитині, якою він був колись. Відвідай смачно в еда, копісмене, твій друг диявол, рибак. Твій друг диявол, бурмоче Джек. Так. Він піднімає коробку з щіпцями і опускає її в другу торбинку для сміття. В нього більше немає достатньо великого мішечка, щоб він міг покласти її туди. Потім він акуратно складає всі речові докази в кубку. Це завжди має вигляд буденний і прозаїчний, як фотографії які ми звикли бачити в кримінальних журналах. Він заходить усередину і набирає номер Генрі, побоюючись, що слухавку візьме місіс Мортон, але дякувати Богу біля телефону був Генрі. Він уже вийшов з образу щура, хоча в рурці Джек ще чує тихий шум і різкий звук електричної гітари. Генрі каже, що чудово знає про смачного Еда, але з якого це дива, Джека раптом зацікавило це місце. Зараз це не що інше, ніж просто руїна. Ед Гілберсон помер досить давно, і у Френч Лендінгу багато хто був, тому лише Ради і Джеку. Це місце можна було назвати царством антисанітарії. Дивно, що там ніхто не отруївся. Ти запитаєш, чому Міністерство охорони здоров'я його не зачинило? Тому що в Еда були знайомі. Дейл Гілберсон – один із них. «Вони були родичами?» – запитує Джек. Генрі відповідає. «Так, твою мати!» – зазвичай його друг ніколи б так не сказав. Джек розуміє, що в Генрі цього разу не болить голова. Чур досі в його мозку. Джек чув, як щось схоже в ряди годи вилітало з уст Джорджа Редбуна. Вигуки несподівано грубим голосом зі шляхетного горла Генрі. Таким голосом Генрі прощається, кидаючи при цьому «дінь-дон» або Айвідайві мовою «шейх-шейк-шейха». «Де саме воно розташоване?» – запитує Джек. «Важко сказати», – відповідає Генрі. Тепер його голос трохи дратівливіший. «За територією магазину з продажу фермерського знаряддя, устаткування, гольц...» «Наскільки я пам'ятаю, там була дуже довга під'їзна дорога. Якщо там і був колись якийсь знак, то його вже давно немає». «Коли Ед Гілбертсон продав свій останній хот-дог, що аж кищив мікробами...» Ти, напевно, навчався ще в першому класі. А навіщо тобі все це? Джек знає. Те, що він задумав, безглуздо за стандартами звичайного розслідування. Оскільки краще не брати нікого із собою на місце злочину. Особливо на місце вбивства. Але це ж не звичайне розслідування. Один з речових доказів він приніс із іншого світу. Цього достатньо, щоб переконатися, що слідство незвичайне? Зрозуміло, що він зміг би знайти давно зруйновану забігайлівку смачно в Еде. Будь-хто з гольця спромігся би поза сумнівами показати йому дорогу, але... «Рибак щойно прислав мені одну з кросівок Ірми», – каже Джек, зі ступнею Ірми всередині. Перша реакція Генрі – глибокий, різкий вдих. «Генрі, з тобою все гаразд?» «Так, голос Генрі приголомшений, але спокійний. Який жах для матері-дівчинки!» Він робить паузу і для тебе, і Дейла. Знову пауза для всього міста. «Так, Джеку, ти хочеш, щоб я поїхав з тобою до Еда?» «Генрі, може, Джек знає це. Без проблем. Айві-дайві. Але якщо реально розібратись, чому він кличе насамперед Генрі?» «Так, – каже він. – Ти подзвонив у поліцію?» Ні. Він зараз запитає мене, чому ні, і що я йому відповім? Що я не хочу, щоб Бобі Дюлак, Том Лунти і всі інші топтались там, змішували свої запахи із запахом убивці, аж доки я сам усе не рознюхаю. Що я не довіряю маминим мазунчикам, бо вважаю, що вони все лише зіпсують, до дітька і Дейл у тому числі. Але Генрі не запитує. «Я чекатиму на тебе на початку під'їзної дороги», – каже він. «Лише скажи, коли». Джек підраховує, скільки часу йому знадобиться, щоб попіклуватися про речові докази, запакувати все в коробку і завантажити в багажник. Нагадує собі, що треба взяти стільниковий, який зазвичай просто стоїть на підставці в його кабінеті. Він захоче повідомити всіх, що йно знайде рештки Ірми, і все огляне першим. Тоді він дозволить Дейлу і його хлопцям приїхати. Тоді нехай беруть із собою кого захочуть, хоч групу випускників, які марширують. Він дивиться на годинник і бачить, що вже майже восьма година. Як швидко стало настільки пізно. Дистанції коротші в іншому світі, це він пам'ятає. Та хіба там і час швидший? Чи може він просто загубився в часі? «Я буду там о 8:15, п'ятнадцять», – каже Джек. «Але коли ми приїдемо до «Смачно в Еда», ти сидітимеш у пікапі як зразковий хлопчик. Аж доки я не скажу, що можеш вийти». «Зрозумів, мон капітан». Дінь-дон! Джек вішає слухавку і повертається на ґанок. Та не все сталося так, як Джек угадалось. Не вдається йому першим оглянути і обнюхати місце злочину. Фактично сьогодні по обіді у Френч Лендінгу досить напружена ситуація, що ледь не виходить із-під контролю. Попри безліч факторів, головною причиною негараздів стане навіжений угорець. Це прізвисько має дрібку доброго старого гумору і схоже воно на те, як часом називають худорлявого банківського клерка Великим Джої, чи власника книгарні в трифокальних окулярах орлиним оком. Арнольд Грабовський за зросту 5 футів і 6 дюймів та ваги в 150 фунтів є найменшим чоловіком у поточному реєстрі Дейла Гілбертсона. Насправді він стоїть поряд із Дебі Андерсон і Пем Стівенс, котрі трохи вищі за нього і більше важить. Маючи тільки шість футів, Дебі могла б їсти яєчню за з голову Арнольда Грабовській. Навіжений угорець, досить безневинний. Він один із тих, хто вибачається, коли виписує штраф, незважаючи на неодноразові зауваження Дейла – що це погана манера поведінки, який, як відомо, розпочинав допити з таких невдалих фраз, як «Вибачте, але я хотів би поцікавитись». У результаті Дейл здебільшого дає йому роботу в кабінеті або в місті, де всі його знають і не звертають на нього уваги. Він їздить по початкових школах, у яких його називають «приязний офіцер». Він викладає перші уроки про шкоду марихуани. Малече, не здогадуючись, що перед ними навіжений угорець обожнює його. Коли він проводить серйозніші лекції про наркотики, пиятику і необережне водіння в старшій школі, діти дрімають або переписуються за допомогою цидулок, хоча вони також думають, що виданий йому Федеративним фондом авто низький глянцевий понтіак із написом «Просто скажи ні» на дверях досить класне. По суті, офіцер Грабовський особливий, як тунець без майонезу. У 70-х, бачте, він грав за сент Луїс, а тоді за канзас сіті Роялс. Був реліфпічером, надзвичайно сором'язливим хлопцем, звали його Аль Грабовський. Здавалося, що він не йде від лави запасних, а прокрадається, і перш ніж почати грати, зазвичай у дев'ятому інінгу, коли всі бази зайняті вирішальна гра, Аль Грабовський відвертався від бази, нахиляв голову, міцно стискав кулаки, завзято підкачував їх і збирався з силами. Тоді повертався і починав кидати неймовірно швидкі точні китки. Тоді, звичайно ж, його і прозвали навіженим угорцем. Навіть сліпому очевидно, що він був, чорт, забирай, найкращим пічером у команді вищої ліги. І, звичайно, що через це Арнольда Грабовського ми тепер знаємо як навіженого угорця. Він кілька років тому навіть намагався відростити вусики, як у Фу Манше. Але оскільки Альграбовський Фу був сором'язливим, то з вусиками він був схожий на розмальованого Зулуса. З Арнольда лише насміхалися. О, відрощує вуса на своєму спокійному бухгалтерському обличчі. Тож він їх поголив. Навіжений угориць Френчлендінга – непогана людина. Він віддається роботі наповну, і, за звичайних обставин, рівень його праці достатньо високий. Але зараз незвичайні часи у Френчлендінгу. Це дні невезучого невезіння, дні Абала опапанакс Він однозначно один з офіцерів, яких Джек боїться. Сьогодні вранці він, зовсім того не бажаючи, зробить і без того погану ситуацію ще гіршою. Рибак подзвонив на номер 911 о 8.10 ранку, коли Джек закінчував робити нотатки у своєму жовтому блокноті, а Генрі прогулювався своєю під'їзною алеєю, з великою насолодою вдихаючи запах літнього ранку, незважаючи на те, що в голові він прокручував страшну новину, яку йому повідомив Джек. На відміну від деяких офіцерів, таких як Бобі Дюлек, навіжений угорець читає текст, написаний поруч із телефоном 911, слово в слово. Арнольд Грабовський. Вітаю, це відділ поліції Френчлендінга, говорить офіцер поліції Грабовський. Ви набрали 911, у вас щось сталося? Нерозбірливий звук. Хтось прокашлюється? Аге. алло, це офіцер Грабовський, ви подзвонили на 911, у вас абонент. Привіт, підтирайло. Аге, хто це у вас щось сталося? Абонент. Це в тебе сталося. Не в мене, у тебе. Аге, хто це прошу? Абонент. Твій найгірший кошмар. Аге. Сер, я можу попросити вас відрекомендуватися. Абонент. А бабала, а бабала, дун. Набір звуків. Аге, Сер, я не. абонент. Я рибак. Мовчання. Абонент. Що сталося? Злякався, ймовірно, злякався. Аге. Сер, ах, сер, такі жарти караються законом. Абонент. Є батоги в пеклі і ланцюги в шайол. Абонент, можливо, каже шеол. Аге. Ах, сер, я б хотів знати ваше ім'я. Абонент. Ім'я моє легіон, мій номер багато, я щур під підлогою Всесвіту. Роберт Фрост так казав. Сміється. «Аге». «Сер, якщо ви зачекаєте, я можу з'єднати вас зі своїм начальником». «Абонент». «Замовкни і слухай, підтирайло, розмова записується. Я сподіваюся на це. Я б міг тому загладити». Чи то, можливо, він каже «завадити», він говорить невиразно. «Як би захотів, але я не хочу». «Аге». «Сер, я...» «Абонент, поцілуєш мене в яйця, ти мавпо. Я залишив вам одну, і я втомився чекати, коли ви її знайдете». Завітайте до смачно в Еде! Можливо, зараз вона вже трохи розклалася, але свіженькою вона була неймовірна. Абонент розкотисно вимовляє Р у слові неймовірна, смачною. Аг. Де ви, хто це? Це жарт? Абонент: Передавай вітання копісмену. На початку телефонної розмови пульс навіженого угорця був у межах норми 68 ударів на хвилину. Після закінчення о 8:12. Серце Арнольда Грабовського несамовито шалено стукотить. Обличчя бліде. Під час розмови він подивився на дані абонента, прочитав і записав номер, що висвітлився. В нього так тремтіла рука, що цифри стрибали вгору вниз трьома рядками блокнота. Коли рибак вішає слухавку, він чує звук вільної лінії. Грабовський настільки схвильований, що намагається перенабрати номер на червоному телефонному апараті, забувши, що 911 – Одна з односторонніх ліній. Його пальці тиснуть на панель телефону, він кладе рурку на місце і дивиться на апарат так, неначебто той щойно його вкусив. Грабовський хапає слухавку чорного телефону, який стоїть за апаратом 911, і щосили клікає на кнопки, але пальці не слухаються його, і він водночас натискає на дві цифри. Він знову лається, а Том Лунд, котрий проходить повз з чашкою кави, каже. «Що там сталося, Арні?» «Давай сюди, Дейла!» – кричить навіжений угорець, так сильно здивувавши Тома, що той розливає каву на пальці. «Давай, Дейла, сюди негайно!» «Та що в біса з тобою сталося? Негайно, чорт заберей!» Том, звівши брови, ще мить збентежено дивиться на Грабовського, а тоді прямує до Дейла, щоб сказати, що навіжений угорець схоже справді з божеволів. Грабовський вдруге намагається зателефонувати. Йому щастить набрати номер. Дзвонить, дзвонить і ще дзвонить. Дейл Гілбертсон також з'являється з чашкою кави. Зараз темні обуди під очима, і лінії в кутиках рота в нього набагато помітніші, ніж зазвичай. «Арні, що? Прослухайте, останній дзвінок!» – каже Арнольд Грабовський. «Думаю, це був «Ало». Останнє слово він не наче гавкає, сидячи за диспетчерським столом і врізнобіч совуючи папери. «Ало, хто це?» – чує, це поліція. Ось хто це». «Офіцер Грабовський, ФПФЛ», – говорить. «Хто це?» Дейл тим часом бере навушники і прослуховує останній дзвінок на 911 у френчлендінгу зі стаючим жахом. «О, милостивий Боже!» – думає він. «Перший імпульс, найперший – подзвонити Джеку Сойру і попросити допомоги. Вола, ти немов маленька дитина, якій причавило пальці дверима». А тоді він наказує собі заспокоїтися, це його робота, подобається вона йому чи ні. І краще заспокоїтись і спробувати самому все зробити. Крім того, Джек поїхав до Ардена з Фредом Маршалом провідати Фредову божевільну дружину. Принаймні він так планував. Хопи поки що зібрались навколо столу. Лунд, Чеда, Стівенс, Дейл на них дивився і не бачив нічого, крім заокруглених очей і блідих збентежених облич. А ті, що патрулюють по місту? Ті, хто зараз не на службі, нічим не краще. Нічим не краще, окрім хіба що Бобі Дюлака. Він одночасно відчуває відчай і жах. О, це не наче нічний кошмар. Не наче вантажівка, у якої відмовили гальма, летить згори на переповнений шкільний ігровий майданчик. Він зриває навушники, дряпнувши собі вухо, але навіть не помічає цього. «Звідки телефонували?» – запитує він Грабовського. Шокований навіжений угорець щойно повісив слухавку і сів. Дейл хапає його за плечі і трясе. «Звідки телефонували?» «З 7-11», – відповідає навіжений угорець. І Дейл чує рохкання Дені Чеди. Іншими словами, недалеко від того місця, де зник хлопчик Маршалів. «Я щойно говорив із містером Райаном Пателем, продавцем. Він каже, що цей номер належить таксофону на дворі перед магазином. Він бачив, хто дзвонив». Ні, його не було. Він приймав доставку пива. Ти переконаний, що це не був сам Патель? Так, у нього був індійський акцент. Сильний. Тип, що телефонував на 911. Дейл, ви ж чули його? Він звучав, як будь-хто. «Що відбувається?» – запитує Пем Стівенс. Вона запитує про те, про що кожен із них хотів би запитати. Що сталося? Вирішивши, що так буде найшвидше, Дейл ще раз вмикає гучномовець із записом розмови. Запала тривожна тиша. Дейл вимовляє. «Я поїду до смачного Еда. Томе, ти поїдеш зі мною». «Так, сер», каже Том Лунд. Хвилювання хворобливо позначилось на його обличчі. «Мені треба ще чотири патрульні авто, щоб супроводжували мене». Його мозок неначе на наполовину закляк, і організував він усе це машинально. «У мене добре виходить організовувати порядок дій», думає він. Але виникають деякі труднощі, щоб упіймати бісового психа вбивцю. Усі по двох Денні, ти і Пем у першому авто поїдете через п'ять хвилин після того, як поїдемо ми з Томом, через п'ять хвилин і жодних блималок чи сирен. Ми маємо тримати все в таємниці настільки довго, наскільки зможемо. Денні Чеда і Пем Стівенс поглядають одне на одного, кивають, а тоді зосереджують увагу на дейлі. Дейл дивиться на Арнольда Навіженого угорця Грабовського. Він визначає ще три пари, закінчуючи Дітом, Джесперсоном і Бобі Дюлоком. Бобі – єдиний, з ким він хоче поїхати. Всі інші – так, звичайна підстраховка. Дай Бог не знадобиться для стримування натовпу. Всі вони мають виїхати з інтервалом у п'ять хвилин. «Дозвольте, я теж поїду», – заявляє Арні Грабовський. «Що скажете, босе?» Дейл розтуляє рот, щоб сказати, що хоче, аби Арні залишився тут, на місці але бачить сповнений надії близько його карих очах. Навіть будучи під глибоким впливом стресу, він не може цього проігнорувати. Арні-полісмен надто часто залишається стояти на тротуарі під час параду. «Ще один парад», – думає Дейл. «Знаєш, що Арні, – каже він, – після того, як обдзвониш усіх, можеш подзвонити Дебі. Якщо ти зможеш викликати її сюди, то приїдеш до Еда». Арнольд схвально киває. Дейл ледь не посміхається. Новіжений угорець викличе Дебі до 9.30, навіть якщо йому доведеться тягти її сюди за волосся. «З ким я поїду, Дейле?» «Проїжджай сам», – каже Дейл. «Чому б тобі не проїхати на службовому авто?» Але, Арні, якщо ти залишиш цей стіл, не дочекавшись, щоб хтось тебе замінив, ти шукатимеш нову роботу вже завтра. Моло не хвилюйтеся», – промовляє Грабовський. Угорець він чи ні, але говорить він зі шведським акцентом. Воно і не дивно, оскільки Централію, у якій він виріс, раніше називали Шведським містом. «Давай, Томе, – каже Дейл, – візьмемо із собою комплект для збору доказів». «А, босе, що Арні?» – звичайно ж маючи на увазі «що ще». «А треба телефонувати поліціянтам Брауну і Блеку». де нічеда і Пем Стівенсхи хотять. Том посміхається, але Дейлу не до сміху. Його серце вже і так опустилося, а тепер воно неначе ліфтом знижується ще нижче. Підвал, леді і джентльмени, хибні надії ліворуч, втрачені мотиви праворуч. Остання зупинка, всі на вихід. Пері Браун і Джеф Блек. Він забув про них, як смішно. Браун і Блек, котрі тепер точно заберуть його ж справу від нього самого. Вони досі в мотелі «Парадіз», говорить далі навіжений угорець. Хоча, думаю, хлопці з ФБР поїхали до Мілуокі. Я... округу, Угориць безжально веде далі. Не забудьте їх. Мені викликати медичних експертів чи автофургон для збирання доказів. Автофургон – це синій форт Еконолайн, обладнаний усім необхідним від гіпсу, який швидко застигає, щоб зробити зліпок відбитків слідів, до роликової відеостудії. Для відділку поліції Френчлендінга це велика розкіш. Дейл стоїть непорушно, схиливши голову, похмуро дивиться на підлогу. Вони заберуть справу від нього, з кожним словом Грабовського це ставало дедалі зрозуміліше. Але раптом він розуміє, що хоче зробити все сам. Незважаючи на те, як він це все ненавидить і як воно його лякає, він прагне цього всім серцем. Рибак – це монстр, але він монстр не округу, а не штату, і не федерального бюро розслідувань. Рибак – монстр френчлендінга. Монстр Дейла Гілбертсона. І те, що він хоче сам займатися цією справою, не має нічого спільного з питанням особистого престижу чи навіть теоретично питанням залишитися на посаді. Він хоче так, бо рибак – це злочин проти всього, чого прагне Дейл, чого потребує і в що вірить. Це речі, про які не можна говорити без банальності і без глуздості в голосі, але це правда. Він відчуває дурнувату злість на Джека. Якби Джек прийшов на допомогу раніше, можливо. Якби бажання були кіньми, жебраки могли б їздити верхи. Він повинен повідомити округ, хоча б для того, щоб викликати суд медекспертів на місце злочину. Так само, як і мусить повідомити поліцію штату, власне детективів Брауна і Блека. Так, але не раніше, ніж він сам усе побачить на полі за Гольцом. На те, що залишив рибак. Не раніше, чорт, забирай і, можливо, просунеться на вагомий крок у справі цього виродка. Просто щоб хлопці поїхали з інтервалом п'ять хвилин», – каже він, як я й казав. «Тоді виклич Дебі в диспетчерську. Змусь її подзвонити в поліцію, округу і штату». Здивоване обличчя Арнольда Грабовського ледь не змушує Дейла крикнути, але він якимось чином повертає собі спокій. «Я хочу потягнути час». «А, – каже Арні, – а тоді, коли до нього справді доходить, – каже а «І не кажи нікому іншому, крім наших хлопців, про дзвінок, чи куди ми поїхали нікому, інакше може початися паніка, зрозумів?» «Абсолютно, боси!» – каже угорець. Дейл дивиться на годинник. 8.26. «Давай, Томе!» – каже він, рухайся. темпус зфугіт. У новіженого угорця ще ніколи справи не йшли так добре. Для нього все складається якнайкраще. Навіть Дебі Андерсон не відмовилась почергувати в диспетчерській. Але попри все, голос із телефонної розмови женеться за ним. Хрипкий, скрипучий, з легким акцентом, якого може нахапатись будь-який мешканець цього куточка світу. Нічого незвичного. Проте він гнітить його. Не тому, що тип назвав його підтирайлом, Нічні суботні п'яниці називали його і гірше, а щось інше. Є батоги в пеклі і ланцюги в шайол. Мене звати Легіон і таке інше. Абала. Що таке аббала? Арнольд Грабовський не знає. Він лише знає, що це слово викликає в нього погані відчуття і страх. Це слово на наче із книги заклинань, слово, яке, можливо, вживається, щоб покликати демона. Коли він тремтить від страху, є лише одна людина, яка може його заспокоїти. Його дружина. Він пам'ятає, що Дейл наказав йому не розповідати нікому про те, що відбувається. І розуміє, чому – але шеф точно не мав на увазі Паулу. Вони одружені вже 20 років, і Паула зовсім не така, як решта людей. Вона ніби часточка його. Отже, швидше для того, щоб розвіяти свій поганий стан і нервове тремтіння, а не для того, щоб попліткувати, дозвольмо Арнольду хоча б таким чином виправдатися. Навіжений угорець припускається жахливої помилки, довірившись розсудливості дружини. Він телефонує Паулі і розповідає їй, що говорив із рибаком менше ніж півгодини тому. Так, справді, з рибаком. Він розповідає їй про тіло, яке нібито чекає на Дейла і Тома Лунда у смачно в Еде. Вона запитує, чи з ним усе гаразд. Її голос тремтить від страху і хвилювання, але навіжений угорець вважає, що це цілком природно, оскільки й сам відчуває те саме. Вони ще трохи поговорили, і коли Арнольд вішає слухавку, він почувається трохи краще. Жах від грубого дивного голосу з телефонної розмови трохи відходить. Паула Грабовська, сама розсудливість. Вона розповіла лише двом своїм найкращим подругам про дзвінок рибака до Арні та про тіло усмачно в Еда. І змусила їх обох заприсягтися тримати все в таємниці. Обидві сказали, що ні за що нікому нічого не розкажуть. Ось чому вже через годину, навіть швидше, ніж викликали поліцію штату, медичних і кримінальних експертів округу, всі знали, що поліція знайшла місце здійснення масових вбивств у Смачноведа. Півдюжини вбитих дітей. Можливо, і більше.